Cântecul Lăutarului, anul 1871. Ca povestea acea sărmană, care nimeni nu a înțeles, trec prin vremea tristă, vană, cum prin secoli, un ieres. sunt ca lira spartă în stâncă, sunt ca glasul din pustii, sunt ca marea cea adâncă, Sunt ca moartea, Între vii, Dintre chinuri ce măneacă, Eu sorbeam mirul curat, Cum o de se pleacă, Bând din lacul înghețat, Dar cu moartea cea adâncă, Azi eu schimb Al vieții gând, Am fost vulturi Pe o stâncă fireaș curce, pe un mormânt care-i scopul vieții mele de ce gândum e proroc de ce știu ce-i scris în stele când în van lumea o învoc crucea-mi pară gânditoare parca arza vieții în tort că-și prin neguri mormântare voi să văd fața-mi de mort doar atunci când prin Lumine mă isui la Dumnezeu, veți gândi și voi la mine cum am fost în lume, eu.